David Morell, a Szövetsége. Donnának az évek múlásával egyre forróbb szerelemmel. Tanítsd meg őket politizálni és háborúzni, hogy fiaikból orvos és mérnök válhassék, és akkor unokáink már festészettel, töltészettel, zenével és építészettel fognak foglalkozni. John Adams Prológus. Az Abellát egyezmény. Menedék. Párizs 1118. szeptember. Pierre Abelard a Notre-Dame templomának jóképű kanonokja elcsábította szépséges tanítványát heloise -t. Amikor kiderült, hogy a lány terhes, annak Fulbert nevű nagybátyja égtelen haragra gerjedt és elhatározta, hogy megbosszulja a tettet. Egy vasárnapkorra reggel három bérgyilkos, akiket Fulbert bízott meg, rátámadt a misére ügyekvő a beládra. Kiherélték, majd vérve fagyva magára hagyták. A nem halt meg, de egy újabb merénylettől tartva oltalmat keresett. Először a párizs melletti Szent Denis kolostorba menekült. Ott, miközben sebeiből lábadozott, megtudta, hogy bizonyos fulberre rokon szenvező politikai erők további megtorlásra készülnek. A Bellár másodszor is megszökött. Ez alkalommal Vince, Nogen közelébe ment, ahol menedék házat alapított, amelyet Larásfnek vigasztalónak nevezett el a Szentlélek tiszteletére. És itt végre csak ugyan menedéket talált. Védett házak alapszabályok. Párizs 1938. szeptember. Vasárnap 28-án Eduard Delader, francia hadügyminisztere minisztere a következő rádó közleménnyel fordult a francia néphez. Ma, kora délután meghívást kaptam a német kormánytól egy Münchenben tartandó tanácskozásra, amelyen Hitler kancellár, Mussolini úr és Neville Chamberlain úr vesz majd részt. A meghívást elfogadtam. Másnap délután, miközben Münchenben a csúcs találkozó zajlott, a Gestapo szolgálatában álló egyik gyógyszerész bejegyezte esemény naplójába. A sarkit patikájából látta, amint az 5. 1938-as gyátmányú fekete Mercedes is megérkezik a berlini Bergener Strasse 36-os számú ház átlagos külsejű kőhomolkozata elé. Mind az öt autóból egy-egy erőteljes testalkatú, egyszerű ruhát viselő sofőr szállt ki, a szűrős tekintet feltűnés nélkül végigpásztázott a forgalmas utca járókelőin, majd kitárta a kocsi hátsó ajtaját a bentülő, választékosan öltözött idősebb férfi előtt. Miután az ötödik sofőr is sértetlenül átkísérte utasát a három emeletes épület vastagfából készült kapuján, visszajült az autóba, és három sarokkal odéblévő garázshoz hajtott, hogy ott várja a további utasításokat. Az utolsó ember kalapját és kabátját az őrnél hagyta, aki a kapu jobb oldalán nyíló fülkében ült egy pult mögött. A motozástól tapintatosan eltekintett ugyan, de udvariasan megkérte a magasrangú vendéget, hogy adja át az táskáját, hiszen úgy sem lesz szüksége rá. Előzetes megállapodás szerint a tárgyaláson tilos jegyzetelni. Az őr ellenőrizte a férfi okmányait, majd megnyomott egy gombot az íróasztalapja alatt, a Luger mellett. Egy másik gesztapó ügynök lépett ki a látogató háta mögötti irodából, és a folyosó végén lévő szobához kísérte. A látogató belépett. A gestapos kívül maradt, és bezárta utána az ajtót. A látogatod John Texas Atten néven ismerte a szakma. 55 éves, magas, jóvágású, markánysarcú őszes, fekete bajszot viselő férfi volt. Tárgyalásra készen lehuppant az egyetlen üres székre, és biccentéssel üdvözölte a négy korábban érkezett férfit. Nem volt szüksége bemutatkozásra. Valamennyi őket ismerte: Wilhelm Schmeicher, Anton Girard, Persifál Lindis és Vladimir Lezenkov, a német, a francia, az angol és a szovjet hírszerzés irányítói. Atom az amerikai külügyet képviselte. A négy felcsapható íróasztallappal ellátott széken és az alattuk elhelyezett hamutartókon kívül a helység teljesen üres volt. Egyéb bútor, festmény, könyvespolc, függöny, szőnyek, csillár nem volt benne. Schmelzer utasítására csupaszították le így a szobát, hogy a többiek láthassák, sehova sem rejtettek mikrofont. – Uraim! – szólalt meg Schmelzer – a szomszédos helységek üresek. – München! – mondta Landis. Schmerzer felnevetett. Angol létére meglepő, hogy azonnal a tárgyat ér. Maga csak ne nevedgéljeni, mondta Zsiráll Schmerzernek. Valamennyien tudjuk, hogy Hitler éppen ezekben a percekben akarja rákényszeríteni hazámat és Angliát, hogy lemondjon Csehszlovákia biztonságának szavatolásáról. Schmerzer, amerikai kollégája kedvéért angolul beszélt. Schmerzer, kitérve a kérdés előtt, cigarettára gyűjtött. Hitler meg akarja szállni Csehszlovákiát kérdezte az Zenkov. Smercer a füstöt leszívva vállat van. Azért kérettem ide önöket, hogy felkészülhessünk minden eshetőségre. Tex Atom kamoran nézett maga elé. Smercer folytatta. Nem osszuk egymás nézeteit. Valamiben mégis egyformák vagyunk. Élvezzük a hivatásunk kifinomultságát. A, a többiek bólogattak. Újabb komplikációra van kilátás? puhatolódott az orosz. Hé, fiúk, bökjék már ki, mi a fene jár az eszükbe? Nyögött Fetteksz a... Szavait itt kuncogás követte. Ha nyíltan beszélünk, oda a fele móka, világosította fel az amerikait, majd várakozóan smercel felé fordult. A küszöbön álló háború kimenetelétől függetlenül fejtegettes mátszer, meg kell állapodnunk abban, hogy ügynökeink számára kölcsönösen védettséget biztosítunk. Képtelenség, vetette közbe az orosz. Miféle védettséget? kérdezte a francia. Pénzre gondol, tette hozzá a texasi. Az nem elég értékálló, arany vagy jémánt kell, jelentette ki az angol. A német bólintott. Tovább a biztonságos őrizetet. Szóba jöhetnek például azok a Genfi, Lisszaboni- Mexikói bankok, amelyek már korábban is sok próbát kiálltak. Arany, húzta el a száját az orosz kémfőnök. És ön mi szükségünk lehet -e erre a jellegzetes kapitalista értékre? Menedékházak rendszerét fogjuk kiépíteni, válaszolt Smelzer. Tehát mi ebben az új? Nálunk már most is van ilyen, értetlenkedett Tex A többiek rá se hederítettek. Felteszem veterán otthonokat is. Fűzte tovább a gondolatot, Zsirár. Magától értetődik, Bólintos Mercer. Amerikai barátunk kedvéért, hadd magyarázzam el. Igaz, hogy minden egyes hálózatnak megvannak a maga védett helyei. Biztonságos épületek, ahova az ügynökök segítségért fordulhatnak, vagy teszem azt jelentéstételre visszavonulhatnak, esetleg informátorokkal találkozhatnak. De hiába igyekszik minden szervezet titokba tartani ezek hollétét, a rivális ügynökségek végül mindig rájuk találnak, így ezek a helyek nem igazán biztonságosak. Hiába őrzik fegyveresek, nagyobb túlerővel bármelyik épület elfoglalható, és a bent halál fenyegeti. Tex Auton Elkerülhetetlen kockázat? Nem feltétlenül, folytatta a német. Én valami újat javasolok. Az eredeti koncepció kiterjesztését, tökéletesítését. Redkívüli körülmények esetén bármely ügynök, függetlenül attól, hogy melyik hálózatnak dolgozik, menedéket kaphatna a világ különböző részein, körültekintő mélegelés után kiválasztott házainkba. Én a magam részéről Buenos Aires-t, Pancdámot, Lissabont és Oszlót ajánlanám. Alexandria vetette föl az angol. Nincs ellenvetésem. Montreal egészítette ki a sort a francia. Ha a háború nem a miavunkra dől el, én a legszívesebben ott telepednék le. Na, álljon meg a menet, szólt közben Tex Csak nem azt akarják elhitetni velem, hogy ha a háború folytatódik, a maguk emberei nem fogják kinyírni az enyémet ezeken a helyeken. Amíg az ellenséges ügynökök a védett terület határaim belül maradnak, nem? felelte a német. Mindannyian tisztába vagyunk azzal, milyen mérhetetlen veszélyeknek és feszültségeknek vannak ügynökeink kitéve. Megvallom még az én honfitársaimnak is szükségük van néha pihenésre. És az idegek megnyugtatására, a sebek ápolására, fűzte hozzá a francia. Ennyivel tartozunk önmaguknak, ismerte el az angol, és ha egy titkos ügynök teljesen vissza akar vonulni a szolgálatból, Lehetősége volna arra, hogy a védetházból átköltözzön egy veterán otthonba, ahol élete hátralévő részét ugyanilyen nyugalomba tölthetnék. Annak az arany és drága kőkészletnek bizonyos hányadáért cserébe, amelyet érdemei elismerésével kapott. A hűséges szolgálat jutalmául egészítette ki a német. Így a pályát is vonzóbbá tehetnék az újoncok előtt. Ha a sejtéseim beigazolódnak a jövőt illetően, bólogatott a francia. Hamarosan valamennyiükre csábítóan hatna egy ilyen ajánlat. És ha az én sejtéseim is beigazolódnak, folytatta a német, hamarosan módonban áll egy csábító feltételeket biztosítani. Mindazonáltal nem árt az óvatosság. Nos, egyetértünk? És mi a garancia arra, hogy embereink teljes biztonságot élveznek ezen a semleges területen? kérdezte az angol. A kollégák szava. És milyen szankciót fogalatosítunk a szabály megszegő ellen? A legsúlyosabbakat. Egyetértek, jelentette ki az angol. Az amerikai és az orosz hallgatott. Mintha némi vonakodást éreznék az újabb hatalmak részéről, pohatolódzott a német. Elvileg egyetértek, és szükséges anyagi forrásokat is megkísérlem teremteni, válaszolt az orosz. De Stalin közreműködését nem ígérhetem meg. Soha sem egyezne bele, hogy külföldi ügynököknek szovjetföldön menedéket nyújtson. De azért azt megígérheti, hogy egyetlen ellenséges ügynököt sem bántanak, amíg valamely menedékház falain belül tartózkodik. Az orosz kelletlenül bólintott. Nos, Mr. Alton? Én tovább megyek. Hajlandó vagyok némi pénzt bedobni, de azt nem szeretném, hogy amerikai területen is legyen ilyen ház. És a kiegészítéseket figyelembe véve egyetértünk? A többiek ból intottak. Akkor meg kellene állapodnunk, milyen kóddal jelöljük ezt az egyezményt. Vetette Föland is. Javaslom, nevezzük szeretet otthonnak, mondta Smelszer. Szó se lehet róla, dítakozott az angol. Így hívják nálunk a legtöbb baggó házát. Nekem volna egy másik javaslatom, szólt közben a francia. Művelt emberek vagyunk. Gondolom valamennyien ismerik a középkori honfitársamnak, Pierre Abelládnak a történetét. Kicsodájét? kérdezte Tex Altum. Zsirád elmagyarázta. Szóval bement egy templomba, és ott védelmet kapott? Összegezte a hallottakat Altum. Menedéket. Akkor hát a Bellard egyezménynek fogjuk nevezni, Közöltes Málszer. Két nappal később, október 1-én Szerdán, Dalader, Franciaország hadügyminisztere a Hitlerrel folytatott Müncheni tárgyalás után hazarepült Párizsba. Amikor a Le Bourget repülőtéren kiszállt a gépből, az üdvözlésére összegyűlt hatalmas tömeg így kiáltozott. Éjjen Franciaország! ilyen Anglia! Éjjen a béke! A zászlókat és a virágokat lengető sokaság áttörte a rendőrség által emelt erős kordont. Újságírók rohantak az alumínium feljáróhoz, hogy köszöntség a visszatérő hadügyminisztert. Dallader elképetten fordult a Reiter tudósítójához: Ilyen a béke? Hát nem érzik, mire készül Hitler? Agyalágyultak. Párizs 1939. szeptember 3. vasárnap délután 5 óra. A rádióadását megszakítva közli. Franciaország hadat üzent Németországnak. Buenos Airesben, Potsdamban, Liszabonban, Oszlóban, Alexandriában és Montrealban a világvezető hatalmainak kémszervezetei nemzetközi menedékházakat létesítettek. A tervek szerint 1941-ben Japán, majd 1953-ban a kínai népköztársaság is csatlakozott az egyezményhez. Ezzel létrejött a védszövetség.